פרק ד. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור, נשא את ראש בני קהת, מתוך בני לוי, למשפחותם, לבית אבותם, מבין שלושים שנה ומעלה, ועד בין חמישים שנה, כל בעל לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים.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 ואת כל כליה אל מכסה אור תחש, ונתנו על המות, ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת, וכיסו אותו במכסה אור תחש, ושמו את בדיו, ולקחו את כל כלי השרת, אשר ישר את טובם בקודש, ונתנו אל בגד תכלת, וכיסו אותם במכסה אור תחש. תחש, ונתנו על המות, ודשנו את המזבח, ופרסו עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו, אשר ישרתו עליו בהם, את המחטות, את המזלגות, ואת היעים, ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו כסוי אור תחש, ושמו בדיו. וכילה אהרון ובניו, לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה, ואחריכן יבואו וניקחת לשאת, ולא יגעעו אל הקודש ומתו. אלה משא וניקחת באוהל מועד. ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים, ומנחת התמיד ושמן המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בו, בקודש ובחיליו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים, וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו, בגשתם את קודש הקודשים, אהרן ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו, ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו.